یم کیوی اللہ <سؤال> تا مختاج دی دل توئی مصیبتونه پیراغللی او باب انبیاء کیوی رغب وره ہوا مونگتے چی وی اوللی مسنگ علی ہشل او پدی صورت کی چانغا مسئلہ توحید هغه بیانگی اللہ الہ الا هو اپدی اکلی دلائل ہم اکلی دلائل ہم ادران نقلی دلائل تفصیلی او داننګ چې ناراف تسلی نبی علی سلام ته او دی مصالح سلام واقع تفصیلی بیانای قا مانزل نالئ القران لټشقا بریم خلوه مطلب من یواز دی وللا پیگی مانزل ما نالئ القران ندره لګل مونږ تا ته قران لټشقا چې په تکلیف شي دا او راحت کتاب ده ودن و رحمتن ده دانا چې لټشقا په تکلیف شي دا, دا لول راحت برازي الا تذکرتن مگر نسيت تعليم يخصا غچا د پاره غیره کوي كنذيلن نازل دل د من مندغه چا طرفنا چاسما چا پيدا کړ د زمکا سماوات او نو نو زمکا سماوات الاولا او اسمانونو اوچت خلق قل انضا چ پيدا کړ د زمکا او سماوات الاولا اسمانونو اوچت الرحمن و رحمان ذات تعالا الارش استوا مستوي د پارش منی بره دي لیکن اختیاراتي تختصره پوری دي الرحمن على العرش استوا او اختیاانات لهما په سماواته او ما په لړځي داغه اختیار کې داغه غسر چې بروکته دي و ما بينهما سچ ما بين دي د ذکري و ما هغه چې لاند دي د لمدو خټونه مکه دا کنه داغه لاند دي هغه و بده قبول لاند دي چې هغه هوا هغه لاند دي چې دا دې لاند د علم به الله تزه چې و عین تاجار بالقولی او که ته په زور کوي و, و, و so نه انه یا لمسر و اخفا نغه پوده په هغه پټه منی و اخفا په غډیری پټ منی الله لا اله الا الله الله پاک دې لس هزار د بندګي سواد اغنه له الاسماء الحوسنا غل پر نومه دي خستاق مسله توحید بیان شو شکورا رحمان ذات ته مستوی په عرش باندې دي کما یلیق بشانه لیکن تصرفت غططصرات رسيد الله واط بكل شيء علما وسان كل شيء علما ارشد ديويله رسيد الله وهلا تاك حديث موسى تاك سر راغل دتا تا خبر د قسيد موسى عليه السلام ازرا نارن كلا چغ اولي دو نارن ور وليد كانه الغيب يواد ولا فقال غوي لاهله قال قلت شيء و لاهلهم كسوغت تاس شيء مفسرین لیکي ووري ځان سره راغستو هغه به دوه غټي یوبل وره چولې پړق بایکو بلغه نن ورته شیشې خده خو دارنګ مالوچان و غیره ماغه وور واغست دغه غټي وی جواب الله رچه بکرې نه کوي نه کوي نو ده حیران شه ل رچه نارغ رانه یولیدا هغه نوور ته ویتا څه بدلته شي زغم ته نه را و رانم دینالو ما ضرورت <التصفيق> ته الهيال <التصفيق> و اگر شړې پوره کئ ده د پخپل الله نو بیا ورته حکم وکون الله حکم او ټول مقدم دې انبياو ته خو به خامخه هغه دې ک پرې خدا ول الله اذن انا رن فقال لاهل ام كسو ولي ان انا د الله ور لالیات کمن ابقس شهد او اجدوا علی النار هدا یا به مو مال ورخوا ورخاقي خدن یو لار خدن کې ولک مفسرین وي دي طرف طرف ترانو فد لار منه نه ته فلمات نو دي يا موسا کله چراغ دي ورخاتن او आवाज وکړ شد ته يا موسا ان يا رب يقینا زست عرب ما فخلنا عليك اباسک نالک کړه خپل خپل خپل پیزار خپل زست عرب ما ته پیزار او باسا جوړ مناسبت څه انا رب کان زست عرب ما تربیت کومه بیت س تربیت کوم که نه تربیت پده د دی نه دا ف خللاعلیک او با سر پرزاره خپل دانا چې خر سرمنې نه او دا چلوغه چلو بیا نه ربو کاه ف خلله علیک د عربې ک وروسته بیا په شي که نه تا صورت لغونواړ صورت عمل ایاات نمبر 9 یا موسی ان هو ان الله العزیز الحکیم والقصا کا مطلب زعل لا ما ضرور ذات حکمتون والا تلختو غور زوان ولختو د شیشمه جوړه واغ د خرړو کې نه جوړه بیا حالت ایله ما زخپل الوهیت درته اوس خیم کنا تلختو غور زوا زوا کې نه مار جوړ کوا ز ایله تا تخپل الوهیت خیم ز عزیز ما او تا تخپل طاقت قوت خیمه نو اوغور دا لختہ اته د پته لګین دا, دا لختہ د دین عثمان جوړشه دا مطلب دی دا نه لختہ بل بار به وجو بل وجوي نو زستا عرب هم دلته او استاره هم ماستا تربیت کوما نو کدا سو کفخ لن عليك گزارو با سکنا رست په بل وجوي انک بالوادل مقدس تو تپا علاقه مقدس کی پاکه کی چینو می تواده پاک ز کی چینو می تواده نوځک کنه پاک زه ته زی پیزار 3000 وبا سبار د ادب شو وا نه اما ته غوړه کړی لپاره د رساله تخپل فست تمیز نو غوکې دان لمار ته یو حاچ کومه کیږي ما تخپل رساله لپاره وخکړی نو واستې نو غوکې دا کنه انني انا الله یقینا ان الله ما لا اله الا انا نستد حقته بندګې مگرゼ ما قام بود مينو زما عبادت او کا واقع مسلات او قائم کا مذل ذکرين ل ذکرک زما د ذکر د یو مطلب دا دی چې موز کې د ن ذکر حکم صلاته موز قائم کا ال زما د ذکر د لپاره چې ذکر د کنه الله اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم هزارنګ د الله ذکر د په کې زما د ذکر د لپاره موز کوه چې کې ذکر د کنه بار شړې ذکر کوي دوی ته توجه نه نماز ذکر کله توجه یا مفسرین لیکو قائم الصلاته قائم کا موز د ذکر لپاره د مضبوطیا د توحید زما دکه موزک نو بیا بهطه کې مضبوطی بایان ب کوی که نه مخکې یا لزیکې کله چې تا ته یادشي قي س مو کوه تا یر دی د کله چې یادنو موکه نه ته تون ان ه تیتون کله و اتالله مورش دی او چې دوختلی فاسېدي یاد شد ته واقعم سلاته لزکرې په وه یاددو د هغې کوې وښدو د هغې کې ان نه سا ته تیتون دا دو ممسی ا لا اله الا انا فعبدنی زماع عبادت کوا توحید شو فاقیم صلاة علی ذکری دا چیانو اگا مجو کانو دا عمل شو اگر عمل دواړه برابر ساته ولی قیمت کی ودگا پکاریگی نسا عطاعتیتون یقینا قیمت راتون که دے اکادو مفسرین لکی دا اکادو اخفیها دا تک دا ازدادو ندے نیزدی دا چی کارکم یا پټ ساتم دا پټ ساتلل ې نو ان س تو دا نه س ته سره لګي معله ان ساعت آاتتون یقینقیمت هغه راتون کې دی سپار راتون کې دی تو زیاتې سرهولې ان س آاتتونلی تو کلو نفسیم ماته سا چې بدله ورکه چې هر فستان ب معته سا عملهغ کرد دی س چې کرد د دغې بدله ورته میلا شي اوقادو خفی هااک نو چغا واړم چې دا راضی وکمخه لیکن کله و راضی نو زه غواړم چې پټو ساتم سله و راضی لته ځا ان ساتات اتن راضی با کله و راضی عقادو خفه غواړم چې پټو ساتم سله و راضی لته ځا یا چې نو عقادو خفه نزيد د تخاره کومغه نو صلاح کارکای لته ځا د فنن قامت هغه رات وین کې ده نو بیا لته ځا عقادو خفه او خفه سره لګي چو وړاندې چې د ښکاره کما اسه د پارا لې توځه کل نفس بماتصا چې بدلاور کړي هر نفس د هغه کار چا کړ دې فلاس دن وا دین نړې تاک د دینه یعقیدینه چې تاسو کوانړې منغه سوک ملایمن بیا چې مان نر وډې پاګې منی وتما هو هو روان دې خوښ پسي فتردانو حالات پšit پتو لګې د سره تباکیږي ما خوښشته و جن تباکیږي وما تلک بیا مینه کیا موسی او سې شېرستا پر خلاس کې موسی نو ادب دادې لخت واست خلاس کی غانځي کتاب دې قران دې مې بیا غل ترجیح وکنه نو خلل دادې چې سپلای خلاس کی قران گس لاس کې نسلې کتاب یې گس لاس کې سپلای خلاس کی نه نو تاسو قران خلاس کی لختم خلاس کې ادب دې ولی گس لاس کې زور نشته مکه سې راغې ته گس لاس رچې نو نه به کیږي او خلاس رچې ې زور زیات دی نوادب دا دی چې دا فید مکمل الله غستې کېږي دخی لاس کې حالله یا او ما دل الله ته خو پته دا خو امتحان دی کنا نه لکه استستا شاگر ته او داسې شې مدانه جو سا د پته نشته خو تعلیب امتحان اخلی کنا نو ما ک بیا می کو یا موسا دا نن چا الله ته پته ن شته او د مثال سلام نه تپوس کوې چې د دخه یقی نوشي که نه غنی دیچو خو ما په یره چر څار لاس کې هغه ستوري جذبه په شینی ما چې خو ګور یو ترځ د لخت لخت هغه ني رستمار جوړ شي دغه خوځه تر ته تا شي ما چې تلار دې دروانم بځي مې سرولي لخت په دې ما مار نسل له خو یقین دی غراشي چې دا لخت د هي اصای دا زموږ لختلخ خاصه لخت نه فایده یې فایده ذکر کیا توکل علیها وا وحش بیا لا غلمی ولی فی امر بخلق اتوکلوا علیها چې نه غتکه او باندې باندې دونه ذمہ دار په یوهي جلخت مونږ څنګه تا کیا وای फुले مونږ ولاړي او تشي ته اړه مکړي کنه یا چې ملاته اړه مکړي ولاړي مونږ ټیک لگولي تشي ته اړه مکړي د ولاړي یا ملاته لگولي اړه مکړي د ولاړي توکعو علیها الا ک لختو منی وکنه ولیکي دي دا مطلب دی واهو چې په په دې سړک باندې خپل ګډو بزوتا ولیا فیه ما عرب وخرا او له پااره د پهد ک مارري بهفیدي اوه نورې نور کارون هم دي که نه شکان رحور لا دله سی په و هدارګې مشرک نور هم کارونه دي نو مثالله سلام خو دغه دوه کارل که یو د چې زه سټړ نو تکیا ځان تړهمه کوم نو صه پ واخلم هدارې ګړو بزو ته چغا پاړې پووشو پتهول ل د من لخته د دری لپاره کاریګي سحارته نو ما غستای شي اولارونه د دالې بنه ته تا خپل مال تووله و دې کې حالج مشته نورم کارونه دي لریشه پینز دې کما ځان نه مار لړم سپه د پښښلم او بيزونه له پښښلم ولیا فیا ماره وخرام نن فیدی داسې چې موسی السلام ته دغه پته نو کنه قال ال کهایا موسی او غردو دای موسی خد چې د پتهوله کې دا زمالخته ده خاصه لخته ده فلقا انه غردله فیذای حیات تسع اسا پاغه مارش حیات حیا مارش تسع چغه قدام من دی وله دلته حیا راغل دی بلده ک کانہ جان نند بلده ک صوبان مبین دی ی جنس هغه مارو اصل مارو موسی سلام السلام چی جواز کانہ جان ند او دارنغه فرعون مقابله ترغه نصوبان مبین راځین و جانو تیز روانو لکه جان چله غټ مارتیز نشیتله ووله کې مارتیز دې تیځه کې داسې ولکه جان غټوالې کې داسې ولکه صوبان حرکت کې او حیات قال خوځا مار څنګه ونسا لیکن الله حکم دیکن کنه ولا تغه مې ريگا سنوي دوه سيرته الاوله موږ وګرځو دا حالت رونه بنیتا مخکې لخت اوس پشي وزموم يدا او دا رنګ جوخ کلا صفول لا جناحه ک تعلق خپل سرا تخرج راوزی به بیزاد تک مین مغی غیر سون بغیر د سمارتنا آیات نوخره بل نه دو دونه خښلی کنه لار شفراون ته لنوریه کا اوخه مونګتا ته مین آیات الانکبرا نه خو خپل او غټونه ان هم لار شیلات فراونا فراون ته انه توغا یکرنا سرکشی کړه لا ها سرکشی تاسو نه خینی لوبیا به سرکشی کوي عنا خو سره وکړو نو موسی علی سلام خدانه جو زینا لیکن اغه خبره فصیح طریقې سره احسن طریقې سره نشي کولای نو سوال کوي رب اشرح لي صدري ولا اقول مصايب راغلي مصايب اوغه سوال الله نه کړ دې رب اشرح لي صدري الا برانځه ما د سی سي نظمه ويسر لي امري اسانته را ما د پاره په پا کار زما کې نبوت کړ دې ګران کړ دې دعوت کار دې ګران کړ دې جابر بادشاہ ته تللي وا حلل او ختم ملي لساني داسې چې خزه خپل نه ده معاف کړې بل او معاف وحلول واحلل پران دا اوک تتن لسانی د جب زمانہ يفقه قودیه چ په شی په خو په وینازما او وجل او وګردو ما د فارا وزیرن مرگره معاون من اهلی دال زمانہ شهرون د روژ زمانہ او مضبوطه کا پاغه سراک ازری شاه زمانہ واشرکو شریک کا غل را فی امری پکار زمانہ کې تنبوت ته دعوت کینو سب حق کثیره د ل apparatus مون تسبيح او ستا ډيرا دلته تسبيح نماړه دعوت ته توحيد دي ذکر نه دي واله او ست اوه ته وناشي د کني د ه بلاق روانه عبدو بچو ذکر حلقي لګي ذکرونه وکی نه حکومتدارين مفسرین وې کله تي موسی عليه السلام صندوق فرعون لاندې کوه وې نس عبد بچو نوخ کوه موسی عليه السلام بارشه ماغه چو کوت نو جولای کرواغست نو مصالح سلام الله و سپیړه را پر خو دا چې سپیړه را پر خو دا نو غي دا که بچي دي اوی نه دا خو بچي دي قمکل دی غو ته سپه تا چې ته فرعون غړسړې ستا غټواله د سپه تا نو هغه ته چې دا غنه دی به راځي امتحان وکم ملغ لري کې خو دې او دارنګ کې خو نو هغه اسکولټ ته لا ملغ لري تلاش لیکن جبريل لا غلا اسکولټ ته هغه پځه وا کې خو دا معمولی تړه جوړه شله مکمل جببه تالو سره نه لږي پې مخکې ړانکهه نو تکهه لږي نو بیا خبره ځکه چې حرف پهله وې چې جببه و لږي جببه نو خبره غمن شړی بیا نه پوېږي دغه غټه وه نو دسواو کې الله دا غټه زما د جبب نه لرې کوې او ز به یوا مع نو زما املا مضبوطه کې رور سره رور نه دا سر زما لا مضبوطه کې موږ به نور د کارونه نه کوي نو سب دخواکه کره کوهکه کسی راستا پاې به باید نو خلک شریک باې مونږ ستا بیانو بیا نو چ اللله ب نشتهله له شیک نهشته اوستا ذکر به کوو ډیرې نهکه کوون ته بې نابرات یقی نې په مومونږه دون کوې قاله قد دوېتهسوکه یا موسا درکړی شه تا تستا غ سوالونه موسا ولقد قد منن نه اخرى که مته نخه او تااخی سره یخسان کرد د مونږ تامنېمرته نخه بل ل افسانات کردی که نه س یسان سته ست د قتل وا اذا وحينا الى امك ما يوها کله چې زر کې واه ټول منګه ستاده مورغه چې مونږ کوم زر کې واه ټول مخکې تذکرہ مونږ کړې واه واه حربک الى النخل ترتیب داو چې فراون بچی قتل کول ولې قتل چې ور د بنی مکانات بچی دي او د خپتیانو مکانات اغه ټول سیوی دي تعبير دا وق یو بچي پیدا کیږي او تا ملک په داغلا سره ختميږي دوی اراده دا بچي و قتل کوم کنه به اسرایل ولا یا چرن ابراهيم عليه السلام ننسلن بعد ننسل دا خبره دوه اوري دي وا چې به اسرایل کي بچي پیدا کیږي فراعون حکومت په داغلا سره ختميږي دوی اراده چې زما حکومت ختم نشي نو دغه نه منځوبه شروع و ورنه دا بچي پیدا شوم نو مور هډیره پریشان شله څه اوس په نفران لخر راشي هغه جاسوسان مقرر کړو تفشیش ول مقرر کړو چې کورونو کې معلومات کوي د کومي زنانه بچي کېږي نو هغه وځي قتل کوي دا بچي پیدا شه مور دې رغ پریشان شله الله ولزه مضبوط پیو بل ځکه یو یوارات نه لولا الربط نه لا قلبها هغه مضبوط کړو دا غيظ الله مضبوط کړه دا تدبیر الله ول تپدړ کې واچو اني تفي في چې کې د دی په سند کې ف دفی فیلژیک او غوردو دا سندق په دریاب کې دریاب کې غوروه خل یو او به غ دا دریاب به سداخلې غااړی ته یا خوو عاددوولې وادوولله او به نې د لره زما دشمن او عاددوولله د دشمن لاسته به را شي هلته ش دشمن خو بار منصې جوړ دن نکور خو منصین نه جوړي که نه بار دباته ک دن نکور خو منصی نه جوړيږې لکه تو غردول په کې دیم دغه غردول هغه په دریاب کې دریم دغه غردول هغه بار تک گری دغه غردول شه الله رب العزت وی او القیت আলাইک محبتا مننی شل قران رحمه الله بوین موسی ته موسی ولي وی دا حج وکي مو هغه وبوتوي عصاونتوي دغه چې کوم ځای دا چې هغه به مولا القار رحمه ورته موسی داغه بل دې کوم مالید الله داغه خبره والله لقى رحمه الله او کتاب کې کړه او الکیت علیکم محبتا من ني. او اچول ما پتا من محبت خپل طرف نا چا ولید کنه مینا په وسره پیدا کړه فرعون چوری د مینا پیدا شلم نو قتل نبت بد شو کنه ولتصنع علینی اغه قتل کو لیکن دا د چې اغه د فرعون قبر بيبین اگر ਆپاسې دا دې موږ خپل بوزي ونسو او د اسایالفان او نتفزه ولدا داو دا موږ دنه چې بچي بچي جوړ کو نو بچي رستوارا شي سوره قصص کې ځان سره دغه لپاره اشاره خلکو د وصفه تلګه نو ددو بچینو کنا نو مینا محبت الله په واچو چا بچو تکتل نو مینا پیدا کړه او له توسنا علی دې دل لپاره چې تربيته شستان علی زمامخ مخ پالنه تربيته استم شي اوخته کا قالت روان و خورس ته په تقول هغه ویاله دلکم تفصیل لیک خور کته چر تلار د صندوق نو ده دغه نیر کې دنه چې کوم د فرعون کو ته نیر روانو هغه نیر منه د صندوق سمشه بیا غله غلی قتل چې قتل له نو دو کلاو کو نو فرعون کو ته دنه شه دنه شه نو بیا غه د پی بندوبس کی چې را بچ نه قتل کو ساتو ده دی یوی زنانه غه پین اخلیک الله ما تم نه بند کړ به غریم زه تاسو کورانهونه خېله ښه تاسو تا معلوم دي نه نه د د بخیر خوای او د د دل په ورکی بیا چې مور راغله نو بچي واغست نو به الله تدبیر طریقه و او کې د ما رو کارونه چې د ټولو خزو پي وانغستل د دې ولي کوي معلومات کوي بس خبره ختمه شو ځکه چې الله یو خبره کوي اي که څو ګرو کاवट نشي پیدا کولای یو غړن په مقرر دي چې موسا قتل کای بل غړن په پیسې ورکې دغه تربيت کې لګیا دکنه نو هغه مور لای هغه تنخم مقرر کړ چې تر آزاد دل په ورکو او دالنګي چې ان غازان سره بوځو دل په ورکو یو غړن په پیسې ورکول کېږي چې موسا تربیت کېږي ابر غړن په پیسې ورکول کېږي دغه اذان ته علاوه اذان ته ربکم الا علاوه مالم تو لکوم می لاین غیر دومره نهپېږې زما د پیسې په لږې تا او فضل لاړیله و فره جاه کو لا میکانو اپسکرمونږ ته مور خپته کو قرهوه دی لپاره چېغ یخی شیستر کې د غې ولهتهختدنو چې غمجره نه شي او قتل ته نفسن تا یو تن قتل کو ف جاینا من نه زمب نه ولی ګنا خوو دار الحرب دا روحرب وجل هربي وجلګونه نه دی او حالت حرب کې درې خبرېجمدي یو هربي دی بل دار الحرب ده بل حالت ته حرب ده فن جنى نا کمن الغم بس غمنا می بس کما ته غم نا وفتن نا ک فتونا ادارکږي ازماشتونه را ما پتا مله یا غمونه می را وشتل پتا منه غمونه امتحانونه می را وشتل پتا منه امتحانونه دید دی کړه لا پیدا نه ده قتل منسوبې شروع دی به کله جولای وخت نه ده په داري اپ کېږي به کله د مور وخت نو ده دښمن سره ده. دی به کله د ځواني وخت نه ده په سفر روان ده بیا کله چې هلته وور ص ده نو هلته بیا موره پار د خدمت وخت دی نو پردای ب سره د ممس د شوی ب سره او بیا کله چې ل ب و سره ووشلی بیا د خوشاله و خل راغی د ذه مسلامال نوه بیا د اف راونه بی بیابان کې پر خدا بچ بیابان کې پرې خوددا دلته چې نو مقابلی جوړه مقابله چې جوړه لا بیا اون پاارام نه دی هغه به اسرائی لغه تنګول نوځان سرهی روان کلل چې درابغااله ته وررسدل نو بیا هم پریشانې جوړه شل چې مشکک دراب دی چې پور شکل نو بیا هم پریشانې جوړه شلاجاللهناعلان کماللو مای خلاک ل نو منه سار راغلل د لن نسله پهامې واحدین مو غیو کسنو خلاک مېصور نه کوو او تګ شل نو بیا چې موله خو دولت چنی په کار دی لارې درب کې دولس په کار دی چې نې دولس په کار دی میدان ته کې اوصورت شته ورجه راغلی او بهنیشته او پیدا شللی. راجیدو جہاد لا نذو اذ اذ حوان تربك فقاتلك انها هنا قائد لو خبر خنو کنا بشمار خبر پریشان موسی السلام طرح له وفلبستسنينا في اهل مدين بلن تکرو تا مدین والو کې سینينا دیر کلونا في اهل مدين مدين والو کې ثم جي تا لاق درن بيچ راغلي واپس لاق درن په يو وخت مقرر من يا موسى اي موسى لسکال التير کول به واپس روان واستنا تو کله نفسین ولکړه ته ما کار خپل پاره کار داده ال حب ذات واخه کا اورور ته بیااتې پیاتون زم ما ولا تنیا فی ذکرک او دار سستمو کوې زم ما په ذکر کې سم بیان کې توحید کې ال حماد دوړه لا شیلہ فرعون فراون ته نو ته یخزه نغه سرکشي کړي ده فقول له قول اللینہ وکيغه خبر ډیر نرمه اول کې هونر مکرده اخر کې ورته وی لینی لازم کې فرعون مسبوره اول کډیر نه نرماله حل یا تذکرو یخشه شاید نصیحت قبول کئ یا چن و یریږي یا تذکرو دلایل په اثرو کې ایمان راوړي یا چن یاره په اثرو کې ایمان راوړي او یخشه یا تذکرو دلایل دو جن مومن شي او یخشه عذابونه دو جن مومن شي ها یریګه مخا دوسوی قالا دو دوړه ربناره به دومم غا نه خافم یا یریګو ان فرط علیناک چې سیاته بو کې په مونږ باندې او ان یتغا یا بسركشوک ان یفرتا سم مطلب بیان نو مخ کې انکار وک او ان یتغا یا بیان واوري رستم انکار وک دا سرکشی د قاله بیا لا لا تخافو مې رګیننی ما کومه زتا زاور سره ام اسمع او روم د فران خبره چستا خلاف کئ و ارا وینم د فران کارونا چستا خلاف جوړی فات یا هلا شخاص اغتا ایستور تنا سزا اغتا فقولا دوړ ربک یقرن مونږ ستاد رب رسولانیو فارس معنا بنی اسرائیل تاسو رسولان نظر سوکم تداو کا خوشی کا موسر بنی اسرائیل ولا توعزی بهم اولا سداگانی دی خدمتون مور کوا قد جینا که تاغیش را اطلق کردی موتا تا بی آیتن پر نخیم ربکا ترفت ربستا سرستانا و السلام علامن اتبال خدا عزام ند بچاو عزام ند بچاو عزام ند بچاو عزام ند بچاو آگچا د و السلام و یعنی بچاو د عزام نه. هغه چا دپاره منته اله داڅوک چې کا د د هدایت تا ته نخی را وړدي عذااب نه بچکې دل دیغ چا دي چا هغه په هدایت شو او د هدایت تاې شو حکومت ته سلتننت سر ګورې نه کېږ نه د ړلی نه خقیت دا وهشي دا نه لا ذاه یخ نه نذاب برجي الله من پهغه چامنې ق ذابه وتوللهکس زمه دتونونه وتولله توح رسالت نه نو هغه من وازا برাজি هغه وخاټ تا سوده خبره کوي نا رسولا ربك دا رب سوکته فمر ربك مايا موسى سوکته تاسو دوه رب نور خلقو ما ته رب وي تاسو دوه دوه سوکته ربنا الذي اتاك كل شيء خلق وسما هذا رب زمغه هغه ذات ته چې ورکړې د هر شي ته خلقو پیدائش دغه دا ثم هذا به لار خودل دا دغه ته ژوند ته رولو دلته ویلو کنه هدايت فطري هر شي پیدا کړ دې دغه بیا چېلارېلارې خله دژون تی رالو ماو تاې جون تی تا تا راي مارانو لر معال ته تاسو داې تار تی وي مغو ته و, دا دا و تا, تا داې جون تی راي چر کې تهی ته به داسې جون تی را داسې بچی باې میخی ته به داې جون انسان ته به داسې جون تیئ مغی ته اوله تل چا وخل منګت ته سر ته منډه چا خدله می ته در ته در کې منډه چا خدله او مارانو او ته سروکې ادارې بوټو کې منډې چل چاخو. دا لو خو کنه ار شې په را کړې بیا چل خول دې د جون جون به لار د جون قال فما بال القرون الاولى تاسو خو سره غلې ده اوس پتہ ته وې کنه مشران کړې بي دینو فرانکی د اکار کو فرانکه بابا د خوې بچې فرانکه مشر ملي سيغه د خدای وبخي هغه د اکار کو هغه بابا دربار لته هغه بچو هغه دې چن, چن سپرلي کراوانو تو قران نو توه ادا ته کو قرآن کړو د مصالح اسلامنا جواب کو قرآن کښته کنا فما بال القرون الاولک سده حال د غړډ لړمبلو اټول ګمراو نہ قال ال مؤمن در بې کتاب فلم دا و علم ها علم دا غو خوانو عند ربک زماره بصره دې په کتاب کې لا يذل رب و لا انسان نه ختاقي ګو نېریږي خانو خبر پرې را تو ورته د سوا یا پو خواني ځاني ا غ ځاني الله ځاني د خبره پرې د اوسمه خبره کوو یاره دا مسله پوخوا وي نه دا خلکودي کړي تو ورته او دا مسی وي یا ملاانو ته معلوې نهوي یا پټ کړيدي دغ دو خبرې که نه کې دغونه سره نو مسله نه مسله سره نووي یا مسله سروالیکن پهټ کړی و دغه دو خبري دی که نه دلته و لا ی زلو ولا انسان نهخطقیګ ېږي الله د غز دله کوملار دا چې پ دا ک تا تااس دپاره ځمکهه پا ماه دن د آرام ځ صله کلهکو فییاسو بله جوړي کړي تااس دپاره پهې ځمکه کېلارې غوره تاسوګ دی را ر دیکنه یو ې د لالار کشتهزله می نه سما ما راړې د بره نه اوبه ف نه رووب په دوبو سره واجن جوړي من نباتن د بوټو ش تا مختلفو مختلفی جوړي دی که نه او د من تکرې دودرې د لو کړیک دغ ستاسو کوم فراک سیزونه دي ه او سراوی اامه کوم ساړی خپل پهکې می تاسو خورئ فونه تاسو خور نور بټ موټې ساری سرهئ په می نوشهجرون فی توسیمون ان نه فی ظال کللایتلیول نوه ی کرن په دی کې ډیرې نهاخې لپاره د قمندو غوره فرراونته د دعوت ورکه بیا د ل اقلی هغمنې می نه خلک ناکم دغ زمې نهما پیدالا کړي تاسو اوفییانای د کومدی ک به تاسو اپس کو نهوخی کوم تاارته خوراک دینبر او باسو تاسو تارته نخرا بلزل فتو له ګل او ميزل خروج د زمکه نه دی بیا وم د زمکه نه را کېږي کله دا دی الله طاقت او قوت الله هو ی ول قد رینا هو پاکی سره خپله یومنګ دتا آیات نه نه خې طاقت او قوت خپل دلایل خپل آیاتونه خپل کله ټول فکذبات رد شل وکه تکذیب د آیاتونو ک او وبا انکار د توحید نوک فکذم آیاتونو نه انکار وکړه ادارنګي و بعض توحید و رسالت منکار وک کذبا آیاتونو تکذیب وک انکار وک د توحید و رسالتنا قالت اويس اجیتنا تر اغلی مون تعالی تخرجنا من اردنا چوباسی تمون خپل ملک نا په شهر کا پجادو خپل سره یا موسی اے موسا. تم تمونه جادو کوم د ملک نو باسی ها مون متا سره مقابل کو ها اس په خپل ملک نه فلا فلانا په انکه به سره هر مثله ها ما راتلو کوم تاسو په 52 سره د پښانتي ها غس روز مقرر چې دا مقابله کلو او مناظره فضل الله بھائی نه مقرر کا زمونږ خپل ما بینک موعدن وخت مقرر لا نخلفه خلاف نه کو مونږ داغه نه نو مونږه ولا انت نت مکان سوا زای برابر چې تاسو راتلو م در میان زیک چې تاسو راتلو لسانی ا دا نن موږ تاوم د هغه تر اطلل اسانی دا زه زه ته نه غا مو مناظره لرازوم زه اسانی کنه موسی اسلام سو چوکه چې د اورس پره خلق را جمع کیږي د فرعون پلوم من به اورس مناویدم یا د هغه د ولادت په اورس یا د تاج پوشي او رضمن اورس بو مهلباوا موسی اسلام ویني رسول الله مقرو په دغه رضمن ټول خلق على مائدكم وخت مقرر تاسو سره د منازره یوم زینت هغه ورځ د خوشاله تاسو ده هغه ورځ د تاج پوشه تاسو ده یا روز ورځ د جشن تاسو ده وای یو شر الناس او عادت خلق راځي مچ لګ وخت ټایم کې دا تاسو خپل میلی میلی کوي سار موږ وختینه چر نه غبابون منازره وکو مقابله وکو وای یو شر الناس اولی زه ها ټایم ویلی اشراق نه لوگ مصبхин طرف ته مغرمین الګ مخ کې دا زه ها زکه چې وختونه مقررین لري خلق رسیدین شي کنه او چې لږ مقرر شي لري خلق ورا شي لیکن به واپس لین شي دا سي چې لري خلق راوم شي اګه غرمته مقرر کانو د خلون خلق را شي به واپس هم تل شي کنه فتو الله فراون مخه گردو فراون فجمع کدهول جمع جمع کا خل چلول تدبیر ثم اتا بیرا مقابله تمخ مخ قال لهم موسی جادوګری راوښتل کنه نور آیاتونه کې دغه تفصيل موجود دی قالوا ارجوا واخا هو ارسل في المدائن خاشر مولت ورک او خار کې خلق ولېګا ولېګا خار تا او چې جادوګر راولې کنا ماهر خلق راجمه کی موسی عليه السلام ته مولت ورک او دې غن خار ته خلق راولېګا چې جادوګر را راځم کی اکل چې جادوګر راغل قال لهم موسى و يورته موسى ويلكم برباد شي لا تفتروا على الله قدوا مجوڑه په الله باندې دروک داو جادو دې فويس حتکم بر پیازاب نوبخنی وو کې تاسو بیخ بو بس تاسو پیازاب فاظاب سلام وخت خاب منفطران ناکام شید په مقابله کې دروغ جن فتنه زعو امرهم سم مطلب نو دو کورانه ک اختلاف وکړ په کار خپل کې هم په کورانه خپل کې یو بل سره اختلاف وکړ واسر النجو پټه او کړه جرګه سیوی جرګې دا او کړه کده دا نبیانی نو ظاهر دې چې موږ په دوه منې نشي غالب کړي اګه جادوګری نو مونږ نه جات जादू هغه سو کولې نشي هر لحاظ سره مونږ करतبونو کو هر لحاظ سره مونږ به करतبو کو کجادوګری نو داتوتنه مونږ دومره جادوګرو مونږ نه څنګه غالب شي اګه نبیانه مونږ به خبرو مونږ قالو سرګند دا وین ان هدا نه ل صاحبرانی چینو یادا نافیه او لام په معنا د لاسره دې ان هدا نه نه ددا دواړه ال صاحبرانی مگر جادوګر یا این مخفقت مسقل دی یقیناً دا دوار خامخه جادو گردی یوریدان دوار اقواری ایو خرجا کم چوباسی تاسو من ارضی کم دا ملک ساسو نابی سخریه ما پو جادو کل سرا زوری نشتیک لیکن جادو بدر منیوکی و ایض حوابی طریقتی کم المسلح اسنو غتانی نغتان وزیران اغای و پارول چې تاسو ملک نوباشی تاسو وزارت صدارت پلارشی او دا اهمیان دو پاره چې تاسو دین رواني وای زهابا به طریقتکم المسلک ادا رنگي وای زهابا روان وبکی الله راستاسو المسلک او غور طریقه یا المسلا غزړه طریقه جوړ دین و خراب کی دا وختم کی وای زهابا به طریقتکم المسلا او دا را ختم وبکی اغه زړه طریقه تاسو یا غور الله راستاسو فاضمؤ قاعدهكم كلق کي چل ول تدبير خپل ثم تو صف فاضمؤ قاعدهكم ثم تو بيراغل فاضمؤ صف فا صف وقد فلح اليوم من استعلى قام ياب دنن اغا سوق چن اغا برشل سچه بره مين دقي قام ياب دن قالو موسى امان امان من نلقى دانا قال لهم موسى القم انتم الملقر موسى السلام ادر لكم جادوتا کی جادو کا ایک او جادو حکو ور امر دے کفر کفر دے نا اغه تا دا اوس مناظره دا مقابله دا اغه تا پوس کړ دے خپل کرتب مخ کے کاراکے کو من مخ کے کاراکو قالو يا امان تلقيا. امان تلقيا یا موسی ایمان تلکیا تم ان تلکیا تو غر دوا و ایمان نکون اول من القیاوی بشو منگا اول غرون کی من خپل کرتب مخ کے رسی لخت او گرده او کتا و سالسلیم ورده او بلالکو تاس او گرده او فیضا حبالا هم نصاب رسی دیا گو وعنیشی هم لخت دیا گو مفسرین لکی هر جادوگر سره یو لخت یو رسیو او ان مفسرین داولی کی ستار هزار او ایک لک چالیس هزار مارانشلل یو خیلو الیهی خیال کرات داد دا دا دا من صحرهیم دو وجه جادو دیا گونا انها تسال شده من میدان کې لوی میدان د ماران د دښ فوج سفین اب شیخ فتم موسی مخصوص کړه پزړه خپل کې یاره موسی السلام یاره د دیو جنا نه چې ماران لړمانان نو یریدم بلکې د دیو موجزه دا تاسو معجزات د خود نبی په اختیار کینی او زم لختو غرضه ما یو لخته مارته نه جوړ نشي دا وخه ما پر سرته خانده وشت اته زه ما اختیار کین دا اختیار خود الله ده کرامت هادی په اختیار کین ده اموځه هغه دی نبی په اختیار کنه د الله په اختیار کړی مصالح اسلام د دی وځه نه چې دین و یره دا هو یره د دینه چې دومره لوی ماران دی اما سره یو لخت نه او چې دا نامر جوړ بشي او کنه قلنا من لا تخم یریګا ان کنت علی یقینن تیبر خلق ما فی یمینک او غرزه واګه چې تاسو خلاص کې دا تل قف محرب پکې تیر بکې ما صنعو چې تبرونه چې دو کوم جوړ کرد ان نه ماسهنه او یقیرن دو جوړ کردي ک دسهحیر چلول ان سر نه او کې د ساحیر دو چ کوم جوړ کردي هغه چولل د جادوګر دی والله یو پی حسصحیر حیصاته نه کامیبی کې جادوګر کله چې په مقابل حق کې هیسو ات کله چې په مقابله حق کې نو کله چې وګور دوله چله کوهشه هغې حړکل س سراب د هغې ختم شل ک نه فول فَوَاتَل جادوگر اسو جدن سید کون کې اچھا اقرامنا برب بحارون او موسی ما کی چغه ویلو برب موسی آمنا برب العالمین فرون خوشاله شت چرتا ما ترب العالمین وی نا نا آمنا برب یارون او موسی قرب ده هارون او موسی قاو خا زما ادر نه بغیر قالا من له تاسو ایمان راوړ پد من قبلان نازل نلکم مخه کې دې نه چې ما تاسو ته یادارت کړی چې ان ولکبیر کوم صحر اللهم کوم سحر یقینا داستا سوغه مشردي چې تاسو ته یادو خدلې تاسو چې د د لحاظ کړ دې تاسو مقابله نه دا کړي فلو قط یان ایګکم نکټ پکوم لاسونه ساسو او ارجو لکم مخکې تاسو من خلاف ندل بدل خلاف او بسخفا وله سليبا نكم او زرا بكم تاسو في جزوع نقللي پا د کجررو کې د د زونو کې وله تاله منه خا مخ تاسو فته ل كم یو زمونناش دوذابان سخت عذاابله دي اب م ذاله سخت ذا مشه ذااب د چا بیا شووكنا غ ده مجزوقله جادووره هو تهتلهده چې دا, أغو أغو دا شدا جادون د هغو لن سرکهه جز تررجين نرا کو من نو ورکوتا علامه جانا من البينات پاغه سمانه چراغل د من تا من البينات د خاره معجزاتونه ولذي قسم یا مطلب ده ولذي فطرنا قسم د پاغزات ذات من چې مونږ پیدا کړیو اسامي وک چیر گژ مونږ ته له ترجمه راکو قسم د پاغزات ذات چې مونږ پیدا کړیو فخ زمان انتقال ته س کینوکا يا بل مطلب ده مونږ ته له ترجمه راکو علامه جانا من پاغه سمانه چې راغل دمغه تخکاره معذات والذي فطرنا او پاغذات منی چې مونږه پیدا کړیو تعالی ترجیح کو پاغه منی هغه پرې تاو منو ته څه کوي او کا فق زمان تقض انما تقضي هذه الحياه الدنيا يقين صاف اسلام هغه خو کېږي په ژوند دنیا کې کنه چلیږي په ژوند چوند دنیا کې تقضي هذه الحياه الدنيا صاف فیصلے صرف په دنیا کې چلیږي مر نرسته او صاف فیصلے نه چلیږي دا مونږ دومره کلکوللی شولو ان من نه بیاره بین نه یا کرنمونې <مسا> ما راړو پاغه به خپلمنې لختې له ناخپه یا و بخې مونږ ته ونونه زمونږه او ماقره تنلی نه صحېغ چې تامون منې زور ک د می صحېلی غ منې من صحې د جادونه یو مطلب دا دی او ماقره من نه صحی هغه چې تامونږ مجبه کړیوپغ منې د جادونونه ځېګونونه مونږ نه شي او ځې تامون منې ور ک دی فصلین زور شي او مثال السلام مقابلته راویل دا په زورو کرا کهه نقلې خیر نه شته زورې پ یا دغه مصر سر کې عادت ته خلکو دا لکهمونږ وړ کې بچیغ آ ده کوي یا سکول وي دغ منې لاظم ده خ ته قآان وا قده ووایه نو دامونږ لازم خپل بچومې که نه لاغو خپل بچومې او په زورول ن ډومبییت جادو ز د پس می په نور کارونه کول والله خیر آب کا هغ دالو که نه یونه ش د عذاب واب کا نوله او خیر واب کا اوله ډیر کوه دی باقیې ان نه و من یاتی ر مجرمان یا کرنسوو ک را غ به خپل ته مجرمان په داسې حالات کې چې مجرونې کرد دی نه وجههه یا کېرهغلپاره به جاې ب لا یا فیها ولا یحیا یخیا نو مملږ نو به دی کېږ مطلب دی نو مړو به جون دی نو مړ نه به جون دی دی سلب دی مطلب دی لا یا نبا مړکیږي په دې جهنم کې چې مصیبتونو نخلاشي ولا يا احيان نوي ژوند ژوند د مزو نوي ژوند ژوند د مزو لا يموت فیها نبا مړکیږي په دې جهنم کې چې خلاصي د عذابونو نا ولا يا احيان نوي ژوند ژوند د مزو وي پرشانو ژوند بریکان او چاته راتلوک په حاله تیمان کو عامه لیکر دننه ک فولایک لهوم درجات الاولا کسان د مبارد جديد یو چته جهنته نه دیده امشوا امشوالیک بیگ بلند دغه نه نهرو نامشه و پای کې وذالک جزاؤهم من تزکا ادا بدله د اچارا چې ځان بچ ساتل له کفر او شرکنا ولقد وحینا الی موسی طاقسلوخ کړه مون موسی علی سلام ته انصر به عبادت چې خینو شپ پښ پود زمان بندگان فذر بلهم جوړه کدو د پاره طریقا لار په بحر دریاب کې یا وسه او چا نا تخافا مې ریګي درکن 난 دکې دوه د فرعون نا چې فرعون وتا سولاندې کې ولا تخشا امو غرقې د دریاب نه لا تخاف درکا ځا دریاب کې ځني مې رېګي چې دریاب کې وډوب شي مې رېګي تخشا چې فرعون وتا نا تخاف درکا مې رېګي چې فرعون وتا سولاندې کې ولا تخشا او مې رېګي چې دریاب وتا وډوب کې فات باو فرعون نو ورپسې ولګې د فرعون بجنودي سره د لخرخ پلنا فغشيههم نو غير کې دوه من اليم يغى دریاب ما غشيههم هغه چې پټکړ دوه لارام دیرک وین alyami هغه څه چې پټې کړل ډیرې کړل ثوت لوک د یابدا سره غیر کړ لکه چې یوشه سره پټې د سره غیر کې وازل لفراونو بیلاره کې فراون کو مخبل و ما او دارنګ لار ورته سمونه خداله یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل قدن جناکو من ادویکم ما بچ کړساسو دشمننا و وعدنا کم تا سرلوز کرو جانب تور الایمن در طرف دا تور خینا د کتابه و نزلنا علیکم المن وصلو و او را لگل و منسا سفارا خواراق دفارا من تورنجبین گبین پشند خوکشه لاک وصلو و ادارنگی مرزان مرغی کلو په من تایبات ما را زقنا کم پاکیزا غا سیزونو ناچه ما درکردی تاوستا ولاتدغا و فیه پاکو فروشر مخالفت سره فايحل عليكم غضبنا ورا بشي تاسمنه زما غضب ومن يحلن عليه غضبي او چا من کراغي غضب زما فقد هوا نار برباد او که تاسو سم ته لېږين وني لغفارن يقرمخه غضب خون کوي ما ولی انسان ظالم دي نو غل پر غفار دي کنه ته ته نو الله غفار دي او که ته بیر ظلمونه کوي نو الله غفور دي او تران کوم کار کوي کنه این دیگه اللہ اشتاکنه تغفا اللہ غفار دی اللہ غفور دی اللہ چین اگا بخون کمیرو بانده و اینیلی غفارون خام خزب خون کمیرو بانده اگا چاہتا پارا تابا و آمنا اگا تابا و کلاما لیو کنید سم محتده اگا پاگی منکلک شو موسیٰ علی سلم زن سر کسان روان کرل و ما اعجا لکن قومکا اگو داوی چموږ دا خبر استانو نو لن منن لك نر الله جهرتن نو الله او ته سه کسان را والا موږ چې موږ تا خپل خبر وختان موسی من قومي صبرنا رجل 70 کسان موسی سلام لک مخلاط تور تک او رست چنه گو لار کی چنه غک به لارشل سم الله <اللاحو> ورته تمخ کسلا څنګه راغلی ستاره دا د پاره روست خلق خلق او روست خلق او گمراشلل وما اادلکان قومي کا سسيل پتا دا يرا ويست ته خلق قومنا یا موسا اي موسى عن قومي کا دكونه خلقنا يو زو سره نغلي تمخ کراغلي نو دا ولي اليهم هم دوت دي ولي على سرير دغه ما په نفس قدم دي واجل تو ایرای کرب بل ترزا اتاده راغ لمتا ترب زمہ لی ترزا دل پاره چ تمن راضی شې ته خوشاله شې یا دغه کسانو نمخ کې تللې یا موسی السلام پری خې دی راغلې او وی چې الله وز ما په قدم قدمونه برابر دی زر اغه لملی قال فینا قد فتننا قومک یا الله یقینا ازمای شلاوست تر مستاپ قوم منستان رستو واذل له مستامری او بلا نک له لغرا سامری سامری بیلاریک کنه زنه مفسرین وې دا سامر د قبیلین او ناویته منسوب ده خپل نوم چې د موسی او زنه و چې د نو میخولو دا خده میخه نو میخنو میخه د علاقه پرورت موسی موه نو میخه ورته وکنه میخه کاریو کن وازل له مسامری قبيله نو موسد د نوم زکه زنه مفسرین وې کنه چې موسی دو موسی ګان یو موسی السلام او دا رنگ چې یو دغه ساامې نو موسل لې ربا فرعون سااره مرسلا هغه موساه چې فرعون دغه تربیت کرد دی نو هغه نبی ش وا موسل ل ربباو جبلو ساه کافران هغه موسا چې جببرل دغه تربیت کړلو اوغ کافر شو کا و دغه ساامیر وړو کې پاتې شوو جببریل تربیت کوو سار راپاسې ده دیین کاري شو مثالله سلام وړوکو فرون کور کې دغه تربیت شو دی فرون کور کې تربیت شو هغه موساه پیغمبر شه او چې جبرئیل تربیتوکه اګاس پسا مال روان نشه څه مطلب هغه نیامتونو ناشکری وکړا واذللهه مسامر یو او بلارکل دوه سامری فرج موسی اله قوم یوزبان اسفه واپس موسی السلام قوم خپل تاک غزبانا غوسه اسفه غمجن پجړه غزبانا ظاهر بدن نم غسد استه نو غ وسه غسمال میده ازړې هم غمجنوک چې بيو د قوم سل صحالات په دو راهل عبيا لګي دي چې نه قکارونه به کوي مصالح سلام من هو لم هي بالله په مصيبتون راغل کنه لا قوم ازبان اسفاق قالوا يا قوم لم يعدكم ربكم عدن حسنا نو کړه تا صلوات استا سور وعده خستا فتان عليكم لا دو يا اوګدته رشته تا پس تا سمه زمانہ دوا دي هم اردتم يحل عليكم غضب من ربكم يا تاسدا او اختلان چې راشي په تاسمه غضب طرفه د ربساسونات الله تعالی سر لوز کړه ومن جانب تور لایمن چې کتاب برازي نو تاسو ته دا زمانه زمانہ ډیر وګتتي راشو وګداوله ګیرا ځکه تاسو خلاف وک یا غوړه دا چې الله تاسو باندې عذاب راوړي کې نفاخ لفظتم موعدی تاسو خلاف وک واده ځما کې قالوا او ما خپلنا موعده من خلاف نه دې کړی ساده لوز ملک نه په خپل اختیار دې ماامله کې مونږ اختیار مون نوخا ولیکن نا هم من لاوزارن من زینت القوم لیکن مونږ چوکه نا هم ملنا شو په مونږ باندې تاسو اوزارن هغه کپیټګونه منځې نتلقومې د کالو د هغه قوم نه ځکه چې دو راتللناغونه چې کالي غختلی زګ واده دی یا کې چې دو ډو الله دو ته چې نواپون را غورځونه کالی سره راغل هغه کالی د دو پلااس راغلی که هغه کالي مراد دیته نه یا دو سوالی غختلی چږله کالی په کار دي چې مونږ دو پرې دي په واده منې روان وو غې زر زمونږ طلبو کېمونږ زیای ې رسلی اضف نهه نو او غورځون منګ دا کالی په وررکې فقد کل ق ساامې ساامې راغې دوته وي ګوره دا غ غنیمت دی نهدي استعمال خو ټیک نه دی جي ګنا نه ځان خلاص کوي چې چلوکوو غنا نه ځان خلاص کې ور کې او غور وای می تاقد کل ق سایرری ی او د رنې ساامیر موغورځو چې دا خو پهمونې او بول دی لکه دا ګونه دی ساام تقریر وکوو دا ګنا دی ب دا د کافرو ما غستل ګونه دی بیا چې نخی ته لاویل دا سواب دی دوملهغ کې اقل نو که نه په کدا کللکس ساامې یتهرن او غ ساام یا خپل چېغ کالیوم آخره جلله هم نه جوړي ک دو دپاره ال یوښوټ چې سدن جو سوال له خووارهغلهپاره پرینکارې داسې اووا پهې اوا ځې جوړ کوم د کهې ماشینناو کې لګی که نه بان سرې په شکل منندې چې داسې ته ډټ شو هغې کې استوروکه بې چرونو आवाज پکې کوو نو غا سورنه بار تر ورځې پرېنکارې کېلکان لکه دغه شان د سټکي هغه پور لار پرې خدا نو غا یو اوات و درم نو و په کې څلار اته نو پرېنکارې وکاو ما ژوند خبرې کوي ته اعلانې هغه چې پرې وني کوي نو غا علاج شو دغه صفاسوتره ته اعلانې تا په لاسونه جوړ کو نو غا وقالوا يا تغر كترو لهدا الهوکم ده حق ده بندګي تاسو ده ویلا موسی اله ده موسی ده ځان نه دروغ وی فنسیه رې دو مطلبونه دی فنسیه موسی اله موسی خپل اله رکد کویتور تتل غدل ته ور کې پټښو موږ جوړ کا یا فنسیه فنسیه سامری جو الهو سامری خپل اله رکل ادي ته اله وې دومره دوه خپل نشته یا روانه دونه الله یارجو ليهم قولا نو واپس کې دوته خبرام څه خبر ان شي کوله څه خبر سوال ته نه کین او جواب نشرا کوله ولا یملک له ضر ولا نفع واګداران واګدار نه د دوه لپاره زر رند zarar د فکول ولا نفع نه نه دی نه فراوستو الهه دې لپاره کی نه تابو مصیبات را شو نه غل لري کی اتاله ته خیر ضرورت شې په کار نه غدر کی دران دا څوټ پروت پرینکار کی یوسی چلو چې پرین आवाज شنووت چې आवाज کوم شنه وزینغه به الهي به تاسو خو کته بارنه ګرن او ځن او ځین به هڅه ګټلای ولکه قد قال له مارون من قول یا قوم ان ما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واتقوا امري سلام چې کله ته نوح هارون السلام ته ویلو زمان روست زمان ایب شو دما په قوم کې اډارنګ چې نغا او ددو خیر لټه هغه نه چې دو ګډوډی ولی تازه تازه تازه تازه دو بندګی د غیر الله پرېخه ده کنه زم دې له خلونه او اپله فراون ته علاوهلو اپله سکوټ ته علاوهلو اپله یوشی ته علاوه نو اپله بلشی ته علاوه تا ګور دې نازک و نه مقوم دې اغه خراب شی نو موسی سلام لار هارون سلام ورت دې مینت وک انما فتنتم به یقینا تاسو شرک ممتلا ش فتنه کې ممتلا کړی شی شرک ممتلا کړی شی په ثواب دې سپورې وای نور ربک دان دے خاصوره برحمان ذات تن زوایت فت تبعون از ما تبع دارو کوي واته عمره زوایت تا ته کوي قالوا اغل لن نبر علی حافینا امش به په دې من موږ عبادت کوون کی حافین عبادت کوون کی منځوران موږ بدغه اسکوټی منځوری کو حتی ی جلینا موسی تبې چرشی موږ موسی هغه تل غراغه کاوی چې دا اله د نوټیکته کنین نو نہ قال یا هارون هغه چې واپس راغی وګدکسه مخکې عزت رشید رستو بمراشی یا هار ولما مناک سې چې تمونکړي ذراته ومذل کله چې تا کتل گمراه کېدل نو الله تتب्याने د دې مطلب دا ته ځما تبيدارینه کوله پناه دي منکر کې زه څنګه نه دي منکر کوم نو تاب کړیو کنه چې دې تبيداري مکوای یا الله تتب्याने ما پسې نه راتلې ما زر ونی وراغله ما پسې تد چلو شه یا الله تتب्याने زما پسند jihad وسره نکو عفاصیته امرې اته زما د خبرې نه فرماني وکړ ماته کوم خونه کړیو هغه د پری خودک دا شروعونه سورۃ اعراف روانوی سورۃ اعراف نهم سی پارا دد نامخ کې ویل شي د هغه ورته خونه کړو کنه داسې وقای داسې وقای نهم سی آیات نمبر دی آیات نمبر دې 38 38 اولا الم یرو انو لا یکلمو ولا یهدیم سبیل اتخذوه انکانو ظالمین اور پس ایک آیات نمبر دے دقیق نروشتو قال ابی سما خلفتمونی من بعدی آجلتو مورا ربکم تاسو تعدیو کرن اب مسا علیہ السلام قویک چے گورا واخذ براسی اخیه اجورو الیهی او سرنیون سزانتی راک ورته یبن امہ ان القوم اینا دا قوم چې لکه کنه دوز دو کمزور ګنلو مکه د نی قریب د اچاغه زی وجلو د دې وجنه چې ناګه ما ته جهاد وسره ده نه کړي به وتاوي چې تا خلق په ډډر منی که اودارنګ تا خلقو جنگو د دې وجنه ما دوه تسنده ویلي ما دوه ته حکم کړدل کا نو حاللو قا. ویله نبرلی ه ک فنامي ش پهې من منجاوران حته یارجلی نام موسا تردي چېره شمونته موساهقاللی هررلو معه زرائی تو موزلدو س شي منکرې ته کله چې تا کل دو قتل چې کومه کد الله تهطببیانې ما پسې نراتلی یا زما شان دی دي ه دو سره نه کوو یا زما ت بدارې نه کوله په نه دمونکر کیا افیت امرري قالی اب نو ملا تی واللا بیرسی منه سماک خیې د ګیرې ولا براسی نو د سرنا. دغه ودور ګټای کنه چې لاس کې راځي پرسنا اني خصه ته زه یره زهره دم د خبره نه بین بنی اسرائیل ته تا دا خبره وکړه ته تا و بداوی فرق کړ په بین بنی اسرائیل دلبازی ته جوړ کړ په بنی اسرائیل او کې ولن ترقب قولی اره انتظار دې نه کو زمو ده ونه غوا تا چې تا دلبازی جوړ کړه جنگ کې دې نه زمو سبا زم ما مرګري شو سبا چې نغه به دل جوړې شوې تابا لم ولم ترقب قولی دغه یاره دوی نمادا کارونه کوم قال ما خطبك یا سامری فما خطبك یا سامری سده لو سبب د دې کار ستا یا سامری د سبب تا دا کار ولیکم د دې ضرورت ته چیرې پاسه دا کار جوړ کړ خپل بل کار دی جوړ کړ هغه به بسر ته بسر ته به مالم یبصر به فقبضت قبضه من اثر الرسول فقبضت هم وکدالک سولت لنفسي دیده کې یو عام مفسیینو خبره ده عام مفیرین دا وي چې کله چې دریب غاړی ته د فرون لکر ورسې د مثال سلاملم پورې شو د راپورې ولاړ دی بیا خپل دنګ نودنګې جببرل پاس منې راغې چې راغې نو د د اصل مخکې شوو د د س هغ پس س غ د جببرل سپې دنګل یا اسمې پسېجو پورې شو د در ته دن نشل چې فرونو دنګل نو ټول لوار په سودنګل چې زمو خدای لاند موږ سي چلکو وداز اوس خونته افرانوم یریده نته ولار دره پغان باندې سبب ولر دا جوړ شو چې جبرایل پاس مڼه راغی او چې سامریو قتل چې دا خو جبرایل له وکته دیک اوس د خپل لاند دینا هغه خور واغه سازان تر پټه خدا او به کله چې نرام دغه تیار د هر شکنه اې کې پکې واچولا نو پرېکاره شروع شو و وګدا وګدا کې شده ماته سره اشاره ونو کړ نو مفزنی اکثر مفسرین دغې کله فقبست قبضه تن من سر ما یو موټه او کومټه داخ سشینا من سر رسول داخ په د لاند د رسول دا اصل د خپل لاند نه نوبیا چن دا ما وګرځولک دغه سخوټی کې تو زمان نفس ما د اکار خسته کو چې به دا دې کیسه کمال دې ما کمال دې تخاره شو دغه خار ما غستو ام او دان زمان نفس ما تدا خبره خسته کړو اکثر اکثره دغه وایو لیکن زموږ سازان وایي دا خبره ټک نه دا ولی جاهوف قبضت قبلتم من سرع بصرت بما لم يبصروا به ما هو کوتا اوا چی دونه کتلی نو دا اکثر چې نظر یا بصره اکثر چې دا د علم د پاره استعماليږي بصرت به مالې په سرو به ان به د دې مطلب دا پکاره دي چې پوم ز پاره من چې دون نو پوا دون نو پوا لکه او نو ما ولید نو دلته چا نو بصرت په مانه دروي سره کوي ولید نو سشمي ولید دا د اسخ په لاندې خوره میولیدم نو څو وخت کې ولید دلته خو لوی غوبلو فرعون له کر منډي وي دی وخت کې سره د اس تخ په لاندې تخيالي کزان دا دشمن دی ا دا جنګ دی خل قځانال بل دشمنتهیالي که کته زموږکو ت خاللی او خاوره ت خیالي او دا چې د څنګه او پیژنده چې دا, دا جببریل ل دومره ساخه وختې د څنګه او پیژنده بیاغې لپارهوي چې وړییکالي کې د خوا ته وت د د تربیت جبیل کرد دی موسل لج ربع جببرېلو سااره کاافه ددن نو موسا دی که نه تربیت کړړه د پیژنده نو چې پیژنده خپول لاندې له خااره د جبرایل په خپل راغلي وغځیتان واغ خپل يخې خار ونی ناغستان دغه وخت په طراته کوم ځکه چې نا سوالته د سره یا ولانو هغه خار راغستې وا زوج دغه ځنه د په جنده نو خارې را گستا. نو دته دا سپته لګیدا چې دې خارې کاواز دی علم الغیب خیر وګدې قصه لات اکثر دغه قصه کيله کا چې دغه خارې را ځان سره یوډه نو موندا وی او دا خو د غوبل د پرزول وخو مخفي لاند ته د زست خیال شو جبريل څنګه پیجند دا خبره او یو اهم خبره هغه د توخي ټولن دا د مرګره د موسی عليه السلام او کدا مرګره د فرعون و وې کنه ها ها موسی عليه السلام مرګره و کنه به راپوریشل کئ به راپوریشل کئ هغه پوريشي دی وجا و نه بنی اسرائیل نو فاعات پاو فراون نو هغه تمام مفسرین لکی اخری بنی اسرائیل دريام نو ات ادا دن نسل نو علا چنو نو دی راپوریشل کئ موسی سلام طول پوري تللی ادا سامیره راپوریشل کئ خاغ زو راپور راغه نو به بچ سن نشو الله یفغرقنا هو مم و جميعا زکه اوس دراب درياب راخله شکنه ته درياب راخله شوه نو بيداسامير بچ څنګه شه موسل اسلام مرګي ټوله پورشې دي اره پورې کوم کسانو زکه اس خو راپور پورې راغلل کنه زکه څومره مفسرين قصه کوي هغه دا وي چې دا دره په غاړه ثران ودری او د دغه خواته اس راغلل چټش نو اس خو دل ته راغلل او موسل اسلام مرګي پورشې دي دوه اړین دي چې ودنګ وکنه نو سامير دل شیل کئ راغه څنګه او دې ټول غړ کې دل نو ده بچ څنګه شو نو ز صرف دل یو خبر کوم کده موسی السلام مرګره نو راپورې څنګه راغی او کده دی فرعون مرګره نو بچ څنګه شو خبره ختم ده به اصل مساله ده زمون استادان دا وي بصرت به معلوم یب سرو به پوم ز پاغه منی دوپ وو نو کته ده الله نبی فقبضت قبضه تم من سر الرسول ما تابیداری او کله لوانی تابیداری دی پیغمبر فنه بستو هانو د تابیداری ما بیا ترخه دا او کذالک سوالت لنفسه اند خبره ما زمان نفس استقراتین موسى تابیداری پرېګی دا خا دغه خبره وانه فزه حفظه لکه یا کرن تا د پارا فل حیات دا خبر وینتقل لا مساس چې لاس مروړای او څه نوو را مامله دی ود لري لري ګرځیدان او زنګل توروانو اچرے ولے ولے جما فاطمہ را جائے ما سر اللہ سرگا وین زنی مفسرین لکیک ددا نسل کی دقه چل لے دقه چلو تاب چلا سولا گو نتبو پیراغلا وین لک موعد لن تخلف یقینن طال پار ماعدن خلاف بنی کی گستاخ ہلاکت تپارا وقت مقرر لا الہ الا ھو گراخ پر الہات زلتان یانقفان چ من تمن جور تا اگ عبادت کو ستا ورل دا نو هرریقلل نه خاامخه او به سیزمونګغ له سله ن في نو فیل می نسپ او به نولی په دریاب کې په نو سره چګ ګ تتس ننس به او غورځو په دریاب کې به او سیدونې را بشي ګوره سوناله نه سونه خونی ره کېږي لیکن دالی چې مثال سلام مجززه کا نه مو د بیا بچ نو په دراب کې دا ال چې دون نبل کوی داگه ساسو عبادت کوئی، انما اله الله اللہ اللذی لا اله ایلا هو، یقیناً ایلا ساسو اغدار تے چنشت حق دار دبندگئی سواد اغنا، وسیان کل شئن علم رسیدن لی هر شیط دی اغا علم، کذالک نقصو عليک من انبائی ما قد سبق، اللہو ایداغرنگیمون بیانو تا تا خبرنا دی مقنو، قد سبق شمخی تیر شودی، و قد آتینا کمی لدن نا ذکرا، پا کې سره درکړ د مونتا تا خپل طرف نه ذکر چایې ک دا کې شه دي من ارزان هو چې راز وکړه د دینا په نو يحمل يوم القيامه زیرا پس یقینا پورته کې بده پرز د قیامت لي بول د ګونه خالد دي نه في هميشه بي کې وصالهم يوم القيامه حمله بده دود پاره د لوی کار د انکار د قران يوم ينفق في الصوره پاګرزمني چبو کې بو کې او کړې شپې لای کې راغون مګم مجرمان يو بيدن پد غرزمني زرقا شمس یا تخافتونا بينهم قال لا ده دي خوف جوجه نه دوی یوبل تر خبر نشکول پش پش بکای الا بسم الله عشر جننه تیر کړه تاسو دنیا کې لا عشره موږ الله سره دی اوس دوی دا کل دا دي دي و راځي قیامت شپه ته کله زمو شو دمر د پلر شید دمر د نکا اتو چن نساتلات اتون اقتربت ساعت سات وان شق القمر اقترب تو حسابهم توه نزدیده نزدیده دا هډیر موده وشلا لیکن کله چې راشي کنه دو بسم الله بسم الله شرم تاسو درنګ نه تیر کړي کې مگر لسر دي خناح نو عالم بما يقولون من خطوي با خبرونه چې دوبه بیکي يز يقول همسلهم طريقه کله چې وایت همسلهم بیرو خرد دنیا طريقه پرایې کې همسلهم بیر پو د دنیا پیساب کې بیر حساب ور او خیر او خیر پرایې کې کتو د خدای را د لسر دي د خدای را پرایې دا یو پر ورځ دا د د راي دا وخيرا اقل مندا حساب غره تو یا الا بسم الله يومه غبسو يدرنګ نه ترکد تاس دنیا کې مونږ غريو ورځ ويسلونك تا نه تفوس کې ان الجبال د غرونو بارکه فقل تور تو ینسف ربي نصفا دندت په کې دا زماره په دندکول سره وابلو زید ازماره په لزول سره فیزروها قان جن صفو ربي نصفا وابلو زید ازماره په لزول سره فیزروها پرې بدیدازم کقان میدان صف صفه خویا وسختيان میدان نه ده کنه غرو نه دی او کرند دي بیا و دنګ میدان شي لا طرفي هاي وجن نبه وين پدې ک سکند ولا امتا ان سه وچت زه ډېرای نبه ډوم زهي او نبه دنګ زهي یو میدان پدغره دي منه یت به روان بيدو دای په سي چاواز شش پېلاي کلا اي وجل او نبه کو کواله غلرا وخشاتل اسوات او چپ پشي आवाजونه نر رحمان دې رحمان ذات پمخه رحمان په دربار کې تمام आवाजونه باغت چب شي او څه تواز وسوکول نشي فلا تسمع الا همسا نماورتم سا आवाज خلق الا همسا مگر معمولی کشار هغه خبره کوي يتخافتون بينهم پټ پټ خبره وکي اودل تک صرف چا ناګه قدم لکه اخلی او دارنګ سا اغستل دمره پته لګي چې دی او خاج دمرو پتنې کې چې سای واغست صرف کشار او پشار یم ميدان په دغه غرض باندې لاتن فاول شفا ته فایده ورنې کې سفارش اچتا الا الله الرحمان مگر هغه سوک اجازه کړ دغه رحمان ذات غرض یو له قولا نخوخړې دغه لپاره وینا راضی شي دکنه دغه پوینا باندې او موحد لپاره ازن الله الرحمان موحد تا ورزله وقولا هغه دغه لپاره وین نو موحد به سفارش کوي موحد د پاره او موحد مشرک د پاره نشکول نه مشرک مشرک د پاره کول شي یا نه دي هم ما د پاره غسمونه چې مخکې رسو د ولا یحیتونه ولا یحیتونه نشی راګور له دوه د حالات لره په علم کې ولا یحیتونه به علم نشی راګور له هغه حالات علم په خپل کې تا چامل وکنه وهوا مومنون دې مومن هز... ولا هزم نویریگی لا يخافو نویریگی ظلمن ده ظلمنا ولا هزم او نه ده هزمنا ظلم ستوی ظلم وی چې هغه خلق حق مکمل تور منی تبا حق منی او هزم په ځینې حق استا مانه کې ننه به یریږي د دینا چې ځوب موږ زول مو شی مکمل حق نه به مخرم شي ولا حجما انبه یریږي د دینا چې نیم حق نه به مخرم شي یا بل مطلب دا فلا يخافو ان به یریږي مسلمان نه چې ګناونه و لاسو پوزیشن شي او حجما اور ندر دینه چې نیکای به شلو پذل شي ګناونه به ذاتي ګنا نیکای به کمی ګنا دا چې نیکای ت حاصل کړی دی اتا ته 500 ثواب سو میلاوشه غناونه تحصیل کړی دی ته دو دوو صد صدا میلاوشل ان فلا يخف الظلم ولا هزمه نه دي غناونو زیاتې دو نه نه دي نیکو دي کمی دونه یا نه دي ټول حق محروم کې دونه او نه دي باز حق محروم کې دونه وقد خاب من حمل ظلم کلمک تر شو توانشه قسم تر پور تک غ پیټه د ظلم پور تک پیټه د شرک پیټه د ظلم غ توانش کنا وکذالک انزلنا قرآن العربیه دارنگ را لگل لمتاعت قرآن صاف جبه والا وصرفنا فیه و قسما قسم بیان کردی من پاہی من الوعید دازا بولونا لعلوم یتقون شعید دود چین تقوی اختیار کی او محدث لهم ذکرہ یا با پیدا کری دود پارا سن نسیت من قرآن را لگلل یا با او یاریگی په تقوی عمل پو, پو قرآن منیو کې یا تقوی پو جواب سمطلب او یاریگی یاریدی وجنم قرآن یا بچه نو واز و نسیت دو تاوشی واز و نسیت تی وجن و رغبت پیدا شی کل یو سلی او یری گیو خبر اومنی اکلت تورت خون او کنو پس اومنی او لعلهم یتقون یری دی وجن اومنی او یحدیس لهم ذکرا یا با پیدا که دو دا پارسی اداش نسیت چغید غید کی و رغبت دادو پیدا شید دو با اومنی. تمامال الله المیکل بَلَن حق بلنددو بالاا د غه باچه د حق وله تغل بالقرآې تعدي م کوو په په بیا د قرآ کې په لست د قرآ کې من قبلی مکنا یولاکهوحلوک چې پوور کی چې تا ته دې ووح او کله چې ووحی پره که بیا بایدو که نه خو رببي او یاربه زما زیاتې له رالم زما رببي جددنی علمه زیات کې مالله دا سوال کويله اعلم زیاتي که نه ولقد احدثنا الى ادم فكسرم حكم كادم عليه السلام تا من قبل مخكنا فنسيا ما غلا حكم يرش ولم نجد له عظما انه من دل مغا قص كونك دغنا وقصنا غداكار نو كليكم قنا ملا ک چېدو کله چېې موږه فرتوو د صده او کې دمته نوده وک ټولی مګربل نکین کاری وکهمونږ نه دا دوول لکه اولیوج دا ستا اوستا د بي دشمن دی حال یرج نه کو دشمنې به پهسه کوي د ششرت نو تاسوباسي که نه ځکه دشمنغ لا برشي نو تکلیف ورکئ که شیطان لاس برشن تاسو ولې جنت نو نو په تکلیف بچي فلا یخرجنکما نو نو دینه باسي تاسو دواړه ته جنت ناو نو فتشقانو په تکلیف بچي ان لک یقینن د دبار په جنت کې الله ته جو افه جنب وګه کیږي کې کې ولا ترا ولا ترا نو وبربنده کې ولا نو وبربنده کې الله ته جو افه انب وګه کېږي کې کې ولا ترا نو وبربنده ذيكو خبر علا رسوتا استقوم ولا طارا یاد ساتي وانك لا تزمع فيها ولا تزحق او نبه تنتگه کېږي پدې کې نو و کېږي تزمع فيها تگه کې ونه نو طالب پدې کې سي ګرمي کېږي فوسوسه الای شیطان وسوسه واچول د شیطان ويا د مولا دلک ان شجرت الخل اغه ونه د مشګره او ملک لا يبل باسي تن بجړيږي باشي لا يبل چنه بجړيږي فا كلام منها نوې خور د دیونه نه وسوسه سرا انور اعراف کی تفصیل تیرشے قسم نے وکڑل فودت لهما سواۃهما نبرح اللہ ویل اللہ تجوا فیها ولا تارا برمنڈی کی ونا مطلب تو مطلب فودت لهما سواۃهما نحکارش لدوتا بدنوں ددوں عورتونا وتفقا شروش لدادواڑا یخصفان علیہما تتفلی پزن منیم ورقل جننہ جنودت جنت جنت جامی لاڑ خیس لاڑ تھل جامی خونی دتلی کنا و عاصا ادم ربو فغوا او نفرمنیوښ لا آدَم علی سلام نه بغیر د قسنان فغه وانه پریشان نشو مقصد ته ونه رسید کنا دانا چې گمراه شه برایااد کلاړ کنا ولم نجد لوازم عبد الفنسیات ولم نجد لوازم ایرشه و دې ایر ګناح ایر ګنانی ایرمن روزن ماتي کی ولم نجد له و ازما قستم نه رکړې دلته شکل شکل داسې ده کنا سومج تما هو ربو دالاو ګورا ورکړ د دلړه رب د فتا م عليه رجوع کړه په او کله کې پیدااتمنه قال ه تاامه جمع بیا لا کوې د دی نه ټول می د نه جمعمی ټول پاکملیباونه دو تاسو د انسانان یا انسانان یو بلکې فمایت یا نه کوم ې نه اوس لاړ شي دوواره را تل غواړه نو طرقه خیم فمایت یا نه کوم که چېتهه شي تا اوستهې طرفود هداات فمانیت تههدای چېڅوک تاشه ما د دایت فله انما ختاقي كه په دنيا کې ولا يشقا انما محرومتي کې په اخرت کې فلا يذل في الدنيا ولا يشق في الاخره مال تبور سي ومن اراد عن ذكر او چاته اراد وکړ زموږ د ذکر نه قران نه فئن لهم عيشه تنزون کا پس یقینا غل پاره به ژوند لن تنگ پریشانه ژوند کان تنگ ژوند پریشانه ژوند حيش شرت پني کنه زين مفسرين لیکي حرام کې مبتلا کېدو ولد ژوند دې قرآن نه ارادو کې كننده وحرام کې ومطلیک ولی قرآن نه ارادو کړه حلال او حرام هو قرآن کې ذکر دي چې قرآن نه ارادو شو نغینمو ارادو چې کنه قرآن حکمونه مېني حرام کې مبتلا شي او نحسرو يوم القيامه اامك نو راپورته کو دې پر ورځه قیامت ورون قالا देवा ربنا بزمالم ما حسدتني اام بولې د راپورته کوم نوړون وقت كنت بصیرات وجوم لیدونکې زهو دنیا کې لیدونکه او ما ما سيدون لیدل الله وې خبر دغه صداعت کایاتونه راغلی او ته ایتونه زمونږه فنسی تا غیر کل منو لیتبار سره وکدالک یومتن ساق تبویر کډه شی نعمتونه لیتبار سره وکدالک نه زیمن سره دانه چې الله نه یریګی الله ته چې کومه کې نسبت نسیان ده نو ترک مرادت نه مونږ به پریدو ته د ځانم کې محرومت نعمتونو نه وکدالک نه زیمن صرفان دارنګ مون بدل ورکوا غواړه چا چې شرک کډه حد نه واللم یو من بیا یاد ربي یو نمننیتونونه درف په لاذا لهاختې خوا مخاضب د داخلت اش دو زی سختهوه کو دایم دی افلم یادله آیا نه د خلکو دا خبره کمه لک نه قبلقرروې ترسه پورې دوته دا خبره نه دکاره شي کم لک نه قبله هم څومره حاللهکر جمونګک مخکره دی نه منمل قورونې پړ یم دو ګځ را ګردي د او په کنډهو کې چکرلهلاړ چې وور کې یول نواک اوس زونه مکمل سرغه دی. ولو لااکې متون ک فیصللاک سبقت تم مخکې تتی رشي ده می رببی کا درفتههوه د کلل ومې نجل لکان د ظامه نوبه دا عاضاب لاظم واجلو موسمما ټه ولو لاکې متون قت م ربی کا واجلون موسممان نو لکانه ریزه لازم شو که په دوې فوری به راغلی لکن دا س ګناونه کوي عذاب ناراضه ولا غیله 파 له نیټه مقرر وکنه فصبر على ما يقولون صبر کا په خبرونه چې دو کوم کوي فصبر صبر وکړه على ما يقولون هغه وینا ځانو مني چې دو وای او سبح بحمد کا او تسبيح هو یا سره د حمد دره بخپلنه ولی دوی اعتراضات کوي استاذ ورو تنګیږي ها زرت تنګېږ د هغې لپاره هل که نه چې الله ذکر کوا الله ب الله ت القلوب کولو قبلله شم مخکې نور خاتنا او قبللهغررو مخکې نوردو بدونه و مینا نه اللهلی او په طراف د شپ کې فسب بخت تصې خوایه او اطافاً نهارريدارې په طرف درور کې لکه تروا لپاره چې ته خوشحاله که نهتهبل ژون خوشحال د خوشحاله تیرول غواړی تا د خورړن چلو خو که نه سیکهه سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس مراد صار مسجد ځان خوشاله لغوارې خوشاله جنته رول غوارې نثار مسکه وخت وقبل غروب د ماخام ماځګر مسکه وا ومن على الايله اطراف د شپه کې ماخام ما سلطان فسبح واطراف النهارې په طرفونو دروازه کې هغه سې کړې مسپخین دکنه نیم طرف یو غاره په تاسو سر طرف ته نیم چر ماخام طرف ته لعلک تروا دې لپاره کې ته خوشالې پدی کې د سیزن کې نه د انولاته مد د نای نه کا نو دوه سترګې خپل سم مطلب اعلان مټانه به هغه سیزن ته چې فیدی ورکړ دي موږ پاږې سره اذواج منهم عملدارانو ته د دونا هغه ګورې خوشاله ژوند کې نه دی هغه ډېر پریشانې ژوند کې د لک اذواج منهم مالدارو د دونا زهرهت الحیات د دونا دول سنگار د ژوند د دنیا لنفتنه و دا مونږه زیاک زیا ته زکه ورکه دې چې ابتلا امتحانو کو د دوپاره کې ورځ قرب به کا خیرو اپکا رزق رب سچې کاندیر غره دی وامه شریک دانا چې د خلکو سره معلومه دي نودو کني بهتر دي داغه امتحان ابتلا د پاره دي دا خوشالۍ د پاره نه دي داغه پریشانی ده ټول پریشانی ده خوشالۍ د پاره خدا احکام دي مزد سیدا کوه نسات جونم ده ای ششرت ولې فننحین وحیاتن طیبا ما کې ذکر شوکنه حيات تو یو چين سکون راحت والا وامر اهلك خوشالي غاړي وامر اهلك حكم کا اهلك خپلتاب صلات دي مانزه کولو واستغفر عليها خپل پک لکشا زوم مزون کی شوروشم او لا عيال مزون کی شوروشي خوراک پس کو لا نه سلوک ریز پا مون روزي تا نه نغواړو نحنو نر زوقو مون خوراک تاله درکو يره مزوري مزوري کو ايندا پکار شين ول عاقبت للتقوى هنجان خو د میانو ل ک دا کارلو ک یار دا وختې صله په کارشي چین سکون دا کارمو که دا کارمیوکو دا په کارږي نه نه مو کوه دا په کارېږي وله ه به ته خله کوی که نه یاره ل مضوری به وک کوه ې و بیا پانام کې دا په کارېږي زماژون بخ شي نه جوون ستا پهخه کېږي چې تو ش کوه په خپله موز کوه اوال ته د مض دعات ورکه بیا ستا روزی وافرې لا نه سلو کارز کوم. لا نهلو کرریز کا دانه 15دي او 15 وړه ځ او کا روزی ډیره را شي پرشانانی به راې روزی خوا کوي ده دا نهلوکرریض کاوه راله ک باتې وله عام کې تون مت غه انجان د پرې ګرانو دی داه چې مال شي دغې انجام بخږ انجام د او خام دی که نه وقال و لو لا یاد نه بیاې میرب مخکې یادتییر شي روله مو بهشر او منذې کې شپې مسی دا بیا مونږ وې ولیږل لله کول لنا حالل لا حوجتون بادر بعد چې خلکو بیا با نه پاتې نه شي که نه چې مونږ ته ثبت اوجلله یو د جننت ت جان وشته مونږ خو چا مونتهجاندي ویلک الله وي ما هم بیا او سللسه جاری که چې دا برنامه ختم شي که نه و قالو دوی لو لا یادې نه بیاات میربیک ما في سحله دوول ولې نه را چې مونته صنخه مجز دا دررب دنا نو راغلی دو تووااضخ بیایان مافی صحفل اللاې اغپچے صاحی فرون وانو کيو ول ونا لکنہم یذاب من قبلهم او کومون دو من ہلاکت را وشت مکی پیغمبرانو نہ لقالو دوبوی ربنا رب زمون لو لا ارسل تلینا رسولا ولید نو لے گلم پیغمبر ولید نو لے گلم پیغمبر فن تبی آیاتک مون بتا من قبل مکی دین نزلت ذلیل مکی ذلیل کے دونا ونخزا مکی رسوینا دوبدا اعتراض کو لو لا ارسل رسولا نو مونه اعتراغ رفه که نه ختمتهلی پغه مران رالی دلک نه د انتهنا رسولن ته ات مونږ به طدارې کوی ستا د یاتونو من قبلې مخکې د دی نه لله مخکې چې مونږ ذری ل یعنی زری ل کې دوونه مخکې نغ زه د رس نه قل کلو مطربسون هر یو چې نغ انتظار کوونکې د په طربه نو تاسووم انتظدارار کوئ په سطستا زرو نه چې تاسو پته ولګئ مناسب السراط تسوي سوق تي خوندان نه نه غلارې او من اعتدا او سوق تي چين نوغه په هدايت ماني سوق تي خوندان نه نه غلارې او سوق تي په هدايت ماني یو لسمه توفر او د شنو مدو شنو کوي